Că rugăciunea cea cu Ioan sunt mai și noapte ca la care sunt să le dăugăriți urmăriți pe Alințiu, al timp și anul și pentru alătitelor Sfinților. Cum ilia se împunțează noi ca un om, și de oameni în viitor. Domnul Iisus, am Dumnezeu nostru, să numele o și Fiului și Sfântului am ascultat o Una din ele prima, care ne operă o imagine ce la început era o imagine curioasă. Și anumne, Întuitorul Iisus Hristos merge să îmbăta Să îmbătaie cum este la noi, Duminica, la evrei, O zi de sămbătoare, o zi de orvei, o zi de Merge la sinagogă Și vede acolo o femeie care îmi spune Sfânta Evanghelie Suferea din cauza unui duch Fiind gârbovă de 18 ani Îl un duch al necupinței Și când a văzut -o Mântuitorul, a chemat-o la el și a spus, Femeie, este slobodă de boala Și-a pus mâinele pe capul acestei femei și spune Sfânta Evanghelie, ea s-a vindecat. Atunci când a văzut Mântuitorul și Evanghelia spune că era gâlbă, spunea că și nu putea privi în sus din cauza acestui duc al nepotinței, din cauza acestei boli. Iar după ce Mântuitorul și-a pus mâinile pe ea și s-a vindecat, Pune sunt Evanghelie că s-a ridicat în sus. Aș vrea da și un obținut doar atât acestor cuvinte din Sfânta Evanghelie în Sfânta Evanghelie. Deci, deci. Și pe lângă faptul că arată că Mântuitorul, Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu care l-a creat pe om, făcând o astfel de minune, o minune care nu are o explicație științifică niciun fel, nu se poate explica cum o de în acelei femei, care de 12 ani era plecată se spune că avea capul până la genunchi și niciodată de când a avut boala aceasta nu a mai putut să-și îndice privirea cer, de știința nu poate explica sau o cale de a se vindeca prin știință mai ales și atunci când a făcut această menime, a făcut o simplă arătând că el este cel care a creat și el este cel care ține această menire și care poate și cu Lui se pot îndrepta toate lucrurile care îi fac rândul Dar această imagine a unei femei care era aplecate, gârbului, mai reprezintă ceva Elisor Atunci. Și Mântuitorul nu a făcut această minune, iar sfinții Evanghelici nu le-au lăsat concernate scrise doar pentru a arăta că a au vindecat, mai mândușat, cea pe care deci de Sfântul de pe mea arată de fapt omenirea sau omul în general care a căzut sub paten, care a căzut în robia diavolului. Patimile pe credincioși și păcatele care izvorăști din aceste patimi, care sunt induse de diavol cu o de cele mai multe ore a lui, este dacă vezi ca o greutate care la apasă pe omul și îl face ca încet, ce să se aplece cât mai mult, astfel încât să ajungă să-și plece privirea până în pământ. De aceea Sânta Evanghelie spune, și era robită de un duh al neputinței fiind grârbovă de 18 ani și nu putea privi în sus. Câtea să spună, nu putea privi la cei din jur. Nu, că fiind capul a plecat în jos, și cei din jur, nu putea să-l privea, să, să le vadă fiecare. Dar spune nu putea privi în sus Sus, de cer, însemna la Dumnezeu Iar a privi la Dumnezeu însemna că nu putea, din cauza păcatului și a să-l mai cunoască pe cu Dumnezeu Acuna din Sfântul Evanghelie, care se citesc în Joaia Sfântului în este dacă vezi un testament lăsat de Mântuitor Iisus Hristos, nouă oameni. Și acolo spune la mm -hmm. un moment dat căci a se mântui oamenii, sau scopul oamenilor pe pământ este să te cunoască pe tine Dumnezeu cel adevărat Deci să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu este un mai greu și conflicat de fiindcă a cunoaște Dumnezeu nu înseamnă a cunoaște în sensul de a vedea gătea toate înseamnă mult mai mult. înseamnă a de la Dumnezeu înseamnă a face ca Duhul să de la Botez, să le fiecare din Dumnezeu înseamnă a simția pe Dumnezeu înseamnă a lupta cu păcatele și cu de diavolului, înseamnă la sfârșit mătirea înseamnă mult înseamnă tot. pe Dumnezeu înseamnă toată noastră și de aceea se spune că această femeie nu putea plui din sus. Omul robit de păcate, a plecat de aceste păcate, gălborbit, sufletul omului, sugrumat de ele, nu mai poate încet, încet să mai privească să mai simtă pe Și așa și este Dumnezeu. Haideți să vedem câteva exemple de parte, prin care am trecut și trecem toți, să vedem ce înseamnă această gălborbire. Una din părți, cum v-am mai spus, este partea lor de copiii cârtici, a mâncării și a băuturii de Atunci când nu are această părtină, caută tot timpul să-și o satisfacă. Dacă, om de omicire, dacă nu este un om dacă nu este care să lupte cu ea. Și atunci își transformă zilele lui în zile în care caută să mănânce cât mai mult, să mănânce cât mai gustos să mănânce cât mai bine sau să bea cât mai mult cel care este robit de o patima băutăției și cu cât patimă aceasta este dacă vreți rănită, cu atât mai mult mintea omului acest mare dar dat de la Dumnezeu, minte care nu înseamnă numai de a face socotel sau abilitate la spui o politie, ci înseamnă și faptul de a înțelege lumea din în jur mai mult, de a pătrunde lucrurile din Dumnezeu de a se mai mult de Dumnezeu devine robită. Și atunci când El se uită în jurul Lui la natură, la oameni, la cer, El, de fapt, caută cer. În camp și băuturile și celelaltele să se satisfacă. Nu mai vede, uitându-se la un copac, dar opus de Dumnezeu acolo. Să crească, să lovească, să înțească, să vedea lor la lupareși. El vede doar niște lucruri, un fruct sau o legumă care să mănânce, să prepare. Țineți minte visul prin cer, fiindcă suntem în post, dar mai ales în postul mare, în primele zile sau în ultimele zile, când postul devine mai aspru, trecem prin aceste momente de cele mai multe. Ce înseamnă trei zile să nu mănânci și să nu bei Un lucru foarte simplu la prima vedere. Față de ce sufereau oamenii în pușcărie sau n-au Dar acele trei zile pentru noi, de cele mai multe ori, general, pentru oameni, sunt urchinuri. Visează la mâncare. Organismul se răscoala. Gândul ne este numai la mâncăru, mai ales în ultimele zile spre Paști, când încep să apară uh, prăjiturile și pozonașe și celelalte mâncări de Paști, nu ne mai putem păzi mintea, păstra colățimea mintei. Vedeți cât este de greu, fiindcă suntem fiecare în, în măsura că a ajuns mai mult sau mai Robiți de fapt acesta. Deci lucru. De aceea, Sântii Părinți, spun undeva că ar trebui să mâncăm ca să trăim, nu să trăim ca să mâncăm. O altă parte, mă iubiți o care este foarte grea în sensul de a lupta cu ea și este foarte profundă să în firea noastră este patima despre Când ești robit de ea, pe lor pencioși, când te uiți în stânga în dreapta când te uiți la aproapele tăi, atunci vezi tot timpul sau cauți lucruri să satisfaci patima aceasta. Ați observat când citești o carte sau te uiți la un film și ești robit de o astfel de patima, pierzi esența filmului care poate are o idee sau arată un lucru de viață căutând imagini, Vă descriște imagini care să arată cum să practică practică faptul acesta, păcatul războiului din ea. Mesi pe stradă și când ce este robit, vezi reclame și tot timpul ăștia ai de el. Este o luptă extraordinar de grea și de mare cu faptul aceasta și ia, vedeți cum robește de Nu mai te uiți să în jur, să vezi în fața celui de-al au fost uitoare, dacă ești bărbat, femeie, deși nu e să vezi un tip al lui Dumnezeu, să distingi în el lucruri, virtuți, și în el forme și imagini care să satisfacă partea mea. Și astfel sufletul tău, prin minte, prin simțul, este de fapt băgălit și afectat de femeie. Nu mai poate privi pe lucrurile din dinăpost. Altă din patima obiților și iarăși foarte periculoasă, care înclină mintea, este o patima aceasta a mâniei. Știți când se pornește mânia în noi, parcă se întunecă în fața ochilor. Începi să vorbești brute și nevrute, să jignești, să lobești, să înjuci, să în fiecare în fieță, de cum avut grijă sunterească. Nu mai vezi cu cine te cerți, Că, de fapt, și El este un om și greșești aducându-i acolo să-l speră sau altă de pierzi esența lumeziei din, din lucră, începi să-l ovești în strânga și în dreapă. Iată o altă formă de vârf de iubire iubirea de argint, iubirea de argint, face ca să vezi totul din jurul tău numai mă sensul să faci avere, să acumulezi. De aceea, iubirii obligioși, uitați-vă în jur, te au teată care sunt sădite și hrămite de Dumnezeu, care cresc atât de frumos și atât de mare valoare au, cu o lăcomie extraordinară, fără a ține cont că mai sunt și generații care poate vor să trăiască pe Pământ. Nu, să acum să fac banii mai mult, și cu bani aceștia. Și omul robit de o bactima de aceasta lăcomie al de al de cele mai multe ori, el uită, ca având a trebuit să ajute și pe cei din jur, ci el să-și satisfacă cu faptul Și am și cealaltă parte a vieții. Vedeți cum acoperă pe om, acoperă sufletul sub umă, îl grăbovește și îl împinge spre totul. Păi tânându-l să nu mai poată privi în sus, să nu se mai poată să, să se apropie de Dumnezeu și se mai fașă spinge lucrurile de Dumnezeu. Atunci când deschideți o carte de dogmatică, primele capitole vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu. Mm. Și cunoașterea lui Dumnezeu se realizează prin, prin două surse dacă Una este prin a privi lucrurile din natură și a încerca să te gândești la ele și să înțelegi și să ajungi la concluzia că într-adevăr există cineva ca creat. Le-a dat un sens, le-a dat putere și le dă putere să robească, să crească, să înțească, să aibă relații între ei. Și o altă cale este calea Revelației. Ceea care Dumnezeu să descoperă de cu în și în în lui, atât atât să iată, iubițelor credincioși, că dacă suntem robiți de păcate, suntem gâlboviți, iubirea aceasta în Iisus care înseamnă că faptul noastră Dumnezeu este din ce în ce mai imposibilă de realizat. Cu cât păcatele ne robesc, poate că ne depărteam de mai bine pentru Iisus. Dar că Evanghelia de astăzi ne arată cum această femeie, rupită de acest lucru, al ecuciunții, este împăcat. Și vedem cum vine la Mătuitorul, Mătuitorul și la mine, de peste capul Și ea se, și se ridică și se ridică și se ridică se ridică și se ridică. Se ridică ca Dumnezeu. Ce vă a duce aminte din tainele Bisericii gestul acesta? Mai ales că suntem și. Aduce aminte, aduce aminte de taina păcăinței. Taina păcăinței care are în cuprinsul ei mărturisire. Este timpul când mergem acolo în fața icoanei Viitorului în genunchi, având ognicul lângă noi și ne mărturisim păcatele. Atunci ne recunoaștem păcatele și partimile ei de care suferim și păcatele pe care le-am făcut. Și Dumnezeu, iată, prin mâinile Domnului, același gest din Evanghelia de astăzi, Domnul pune mâinile cu Sfântul Cruce pe capul celor care venea la Mărturisit și îi spune: Domnul și Dumnezeul nostru, Jesus, să-ți față, să da, și să-l glumim, ca oamenii să trăiască cu Tine. Și păcatele, atunci să plece. Dacă taia aceasta, dacă mărturisirea aceasta este continuată, să închinească taia pe Tine. Și continuarea ce este? Părerea de rău pentru păcatele care a făcut. Fuga de păcatele acestea. Deci, încercarea de a lupta cu mine, facem rău. Și ca numit, dar fie rău. Și atunci, dar dacă prinții se întâlnește, păcatele sunt iertate. Și atunci, când oamenii de vorbiți, atunci se finalizează, se înfășoară, se înfășoară. Aș vrea ca lucrurile care v-a spus acum, despre întinecarea aceasta a minții datorită facem și despre iertarea aceasta de la ale să le exemplific în două, două întâmplări descrise în Sfânta tradiție pe care poate fi neîncătate. Este vorba despre, chiar de ne-am luat aminte de, aceste, de despre un om sărat, care era cizmar și care lucra în curtea lui în de copii și de soție, cu bucurie. Toată ziua lucra în curte și cânta. Erau biserii în curtea aceasta, deși sărăcia și se înfăintă peste ei. O duceau greu. Un cizmar, mai ales în perioadele din antichitate, pe un mediu, era un om care o ducea greu, era un om Și iată că lângă el stătea un om bogat. Și acesta, tot timpul, vedea, uitându-se de pe cherac cum acesta cântă, fiecare zi și lucrează de când el era presat de problemele lui de a-și ghibe și, și plăcându-i de ce se întâmplă la omul acesta, îl cheamă la el și îi spune „Unde tu ești vesel tot timpul și te bucuri când iau iată, tot timpul sunt mohorâși și preocupat de ceea ce fac și el a spus, păi, de ce să nu fiu?- iubesc, eram copii, suntem sărătoși, lucrăm nu ducem să răcea când putem mai departe Și atunci bogatul a spus ia punga aceasta de galben, vreau să te ajut Și i-a dat Și cu atenție ce urmează El ia punga de bani, se duce și o pune într-un loc Când se, se curge, începe să se gândească Oare nu cumva copii, copiii este punga aceea și oprește? Se duce și așa și o schimbă și o pune în alt loc și când se culce Ianus, oare nu cumva se va pierde bani, și-o pune în altă. Apoi dimineața când se afluce de lucru, în loc să se gândească la lucrul lui, ea se gândea ce se face cu bani, oare cum se îi cum se i ducă? Dar dacă îi împarte și face lucrul ăla, nu va pierde. Și a început să-l frământe mintea lui -nice. Și așa o frământa lucrul lui, mergea greu, a început să fie pus deci, o zi, de ce 12 trei, nu se mai auzea când o făcea. El era de ce în ce mai timp, cât să-și țină banii, nu cumva să dispară, nu cumva să-i ia, să tot gândea ce să facă, și de aceea nu mai putea să cânte, nu mai putea să aibă bunici. A început mintea lui să fie lovită, să fie lovită de faptul aceasta, lovită de bani, să nu-i piardă, să-i murgească. Nu cumva să greșească. La un moment dat, el și-a dat seama de lucrurile acestea. Și iar cum l-aș se duce la vecinul și spune viață de Și și dăm liniștea care am avut-o înainte, dăm-o înapos. Mă lipsesc de toată băgăția, dar se încaptă tot o drumură liniște așa. De când avem bani în armă? Vedeți, iubiți locurilor, și așa se întâmplă. este lucrul de Asta să a scris și legat de, de păcatele acestea care ne interbobesc, chiar a fost întâmplări un Și una din ele spune așa că într-o biserică era un creștin avea o viață curată Și la un moment dat vede cum intră în biserică oameni care îi duceau o spate o desagă Unul avea desagă mai mare, unul avea mai mică și după ce se terminau slujbele din biserică, când plecau, unii plecau cu desaga scăzută, geneală, alții golite, alții cu, cu desaga mai mare decât de ea. Și când a văzut s-a dus la Păleu și i-a spus, preocul fiind și el în momentul 25, prin Dumnezeu de imediat a realizat că a fost o descoperire la Dumnezeu și a spus ceea ce ai văzut tu ducând în spate acei oameni, nu sunt decât păcatele Lui. Unele au mai mulți, unele au mai lucrurile. Răinind la Sfintele slujbe, la Sfintele Tane de Biserică, unii sunt atenți și trăiesc rugăciunile și își plâng păcatele, fie la Sfintele de privinie, fie la Mărturice și cea mai de departe, și pleacă cu păcatele acestea iertate. Alții, din contra, stând la aceste slujbe și mincă o gând a Iurea sau orice și așa de fapt, pleacă cu mare de păcat. Și imaginea aceasta, omului cu desadări, ducând din greu păcatele nu este tot mai mare de acest lucru de și pe pe pe Și vorbesc despre această și de Evanghelie, să vă vorbesc prin această Evanghelie de despre păcat, despre o despre de păcat, despre păcatul și despre vindecarea Este posibil să ne dar nu numai în post se poate mărturisi, dar, în general, în post. Fiindcă în post încercăm să ne apropiem mai mult de biserică, de lucruri gloricești, încercăm să ne analizăm mai multe lucruri, încercăm să citem, ar trebui o viață de Sfânt și să vedem cum s-a mărturit și astfel să facem o paralelă cu viața noastră. Deci, fiindcă este post, este cel mai bine să mergem la mărturisi. Și atunci când mergeți la mărturisi, iubiți-vă și mergeți niște oameni care veniți să vă vindeca. Că vă ridicați în sus, doctor Joviu. Veniți ca să vindecați voi, nu să-i vindecați pe alții. Venim să ne spunem păcatele noastre, nu păcatele așa. Venim să ne condamnăm pe noi că n-am fost atenți, că n-am avut grijă, nu să condamnăm pe alții. Aveți mare grijă în visul profitați să-mi din nevede. Se taie în această mare a cei mai mulți dintre noi reduc taină păcăinței doar la o debitare de niște lucruri. Adică doar spun ce-au făcut și pleacă mulțumim. Și spun da, m-am mărturisit și s-a terminat. Dar este de bea începutul păcăinței. Dacă se ridice doar atât, păcatele nu sunt fermate. Dacă nu începe de fiecare dată de când plecăm de la mărturisit, lupta noastră cu păcatele care am cu patru de care își Mărturiserea rămâne exact Și doar un ritual un, O, dacă vreți, un teatru O robotizare Nu am venit acolo sincer, conștient sunt de păcatele noastre Părinte, de asta asta sunt parte din este, Păcatele care le-am făcut din cauza fației, acestea sunt Învață-mă cum să fac, dăm canon, explicăm cum au bucat Sfinții Părinți sau Sumpția voastră, sau prin experiența pe care o aveți Și voi face după acesta ca să luăm cu el Nu am spus două, trei păcate, am plecat și am trebuit, da? Și de cele mai multe ori, se mai întâmplă și așa, că după ce am spus păcate, nu ne spune Vezi, fac așa, să fac așa Și când am ieșit de uș, am uitat, Ei nu mai știu ce am făcut Avem grijă să avem grize cu toți tot toți suntem subduși acela de o Taina cuvintei este o taină mare, este taina nevăzută prin care Dumnezeu șterge păcatele noastre. Omul iubitilor credincioși prin căderea lui în rai a devenit neputincios. El nu se mai putea întoarce niciodată în rai. De aceea a fost nevoie într-o fara Nu se mai putea, fiindcă devenind stricăcios mintea lui, sufletul lui, el tot timpul mergea și aluneca tot păcat. Și mergea din ce în ce mai jos. Și atunci a trebuit ca Dumnezeu să se întrebăie. Să ridice din nou de astea. Să ne arancă tipuri și asemenele la care poți să ajunge. Și mai mult decât atât, ne-a dat și puterea iubiți-lor care este puterea, sau lucrarea Sfântului Duhul nostru. Din Sfântele Tane. Și una din aceste taine este Taina Sfânta Fântului. Din care, iată, Duhul Sfânt, coboară. Și, Știți ce păcat dacă ea este înveșinită pentru Încercați să vă gândiți mai mult la tine în Și încercați să o, să o, să să o punem în șapte, așa cum trebuie. Și iarăși repet, după ce ne-am întruisit să urmeze următoarele trecte, și anume lupta cu pașii. Dacă suntem creditori, ne nu până am pregătit, am vorbit deloc pe vecinul meu, pe vecina mea, pe mama, pe tata, pe stare, sau așa de departe, sau pe de colegii. Am greșit. Vă rog, rugați-vă Dumnezeu să mă iei. Dar când am plecat la mărturisire, încerc ale acum încolo să nu mai fac lucrul ăsta. Ferindu-mă să mă întâlnesc cu vecinii și strâns de vorbă de geamă, ferindu-mă să lungesc o vorbă care nu are sens, ferindu să pierd timp prețios în nimicul care munea de păcat. La fel și cu alte și alte păcat Păcatul despre merge. Știm că suferim de acest păcat sau această faptă. Ne mărturisim, sunt neputincios. Dar când am plecat de acolo, încerc să lupt cu el. Cum? Ferindu-mă de imaginile de ce Ferindu-mă să caut discuții pe tema aceasta. Încercând de a văzi privirea, încercând de a ruga mai mult Dumnezeu să ne ajute. Este o parte din cu care este foarte puternică în ziua de asa, este puternic alimentată. Mai ales prin, cum v-am spus, în acestea de informare în max, televizor, în raturi, reviste și așa mai departe. Și cu celelalte factici și care fiecare se poate de face mai alocă se luptă cu foc, se luptă cu faptul acesta de a te feri să mai mergi în jurul bucătăriei, să-ți faci de lucru în altă parte, să începi, să faci chiar un efort fizic ca să te feriești de ea. Și ce? partea aceasta să te lase și te lasă pe Dumnezeu și altele și altele, fiecare și alte Suntii, părinți au scris mult și nu le-au scris din teorie, ci le-au scris în experiență și, -și foarte frumoasă scris acestea și, -și foarte înțelesă și, și foarte adevărat care dacă încep să le pun în aptele le simți și eroarele și atunci, din oameni gârgoviți de păcată, din oameni care iată, în loc să privim albastru și care este atât de frumos și cerului privind noi după pământul ajungem să ne ridicăm în sus, totul în nostru, pe Sfântul pe și